Преди 3 месеца през август в Хоризонт ви запознахме с изследването на колегата Димитър Събъв, който прави своят докторат в Университета за национално и световно ступанство. От него научихме, че 40 на 100 от хората през изминалата година са изхвърляли закупени, но неупотребени стоки, включително храна, с която са се били презаредили. Това показваха данните от Академичната анкета за потребителския профил на българите. Резултатите тогава бяха работни и предварителни, но днес вече казвам добър ден на Димитър Събъв. Здравейте. С благодарност, че отново избрах хоризонт за този разговор, след по-детайлната им статистическа обработка. Димитър, всъщност какво се оказва? Потвърждават ли се тези предварителни резултати? Какъв потребител е българина? Наобщо казано българинът е умерен, умерен потребител, който е ограничен от своя не чак толкова висок доход. А всъщност това, което е по-характерно за него, че той е разнороден потребител в рамките на самата България. Оказва се с статистическите методи, които, които използвахме в анализа, че разликата между Софиянеца или жители на София и жители на малкия град като потребители всъщност е по голяма отколкото между човека с по-високи и по-ниски доходи. А как се обяснява това и всъщност по какво личи? Обяснението е така предочитени. София се разви като един европейски град, като едно място, в което може да се почувстваш жител на глобалния свят. А, докато в българските региони по една или друга причина царува, царува усещането, че царува безвремие а, това, е, това е обяснението, чисто, чисто структурно. Добре, но един от ключовите елементи, които се появяват нали, в а, е, подобно изследване, а, какво се потребява? Потребява се това, което човек си произвежда. Това е в по-голяма степен свързано с селото, с малкия град, с възможността да, да затваряш буркани. Да, обаче го има и в София. Аз правя тази препратка и към а, изследване на една голяма социологическа агенция, която на практика може би малко след като ние говорихме по хоризонт за специфичния подход на Димитър Сув, направи нещо подобно, от което извадиха традиционните ценности и а, компотите и бурканите. И, има ли ги и при вас тези потребителски да. навици? Да, ми колегите, колегите решиха да, се, така, да, да заимстват метода. Няма нищо лошо. Добре са дошли. Да, да, да гледат какво сме направили, да, да, да правят същото, защото толкова ми харесва. По-конкретно за, за бурканите и за затварянето ни го така слагаме един леко негативен печат върху него, но това е част от българската култура и м аз мисля, че той в света, в който живеем, може да ни, да ни окаже така доста добра, добра така, полза, да, да се окаже в наша полза а, този навик да бъдем по-пестеливи, да си затваряме буркани, да не пръскаме пари на вятъра. Но това, което а, проличава от данните е, че а, тази домашна економика, която всъщност около една трета от а, българите, така доста са навътре в нея, а, се оказва, че тя лека по лека започва да се разпада. А, социалната тъкан започва да изтънява. Много важен, така интересен беше резултата в, а, от анкетата, че а, почти по-малко от 20% от а, хората прекарва свободно време с със съседите си. Затворили сме се, капсулирали сме се, потреблението ни е вече вътре в домакинството, не гледаме навънка на, на улицата и това е един сигнал, че нашето общество което нито е консуматорско, нито е колективистично от източен тип. А сега в момента търси, търси посока за развитие и аз мисля, че изследването, което направихме съвместно с УНССЕ и с а, моите така професори, които ми помогнаха на, да, да стигна до този, до този резултат, а, мисля, че дава добри ориентири за бъдеще. Всъщност тази темата за компота и за буркана а, отваря нови перспективи, поне на мен ми се струва така, защото не става дума за опаковането и като традиционна економика. А, тя би могла да бъде и много модерна економика, в която човек се съобразява с ресурса, който има в градинката, вместо да отида и да купува от големите хранителни вериги, например? Много точно отбелязахте. В, а, в Лондон на мене ми е известно, че около 20-25% от зеленчуците, които хората консумират, са произведени в, а, в рамките на самия град. Със са си техни. Предположение, че говорим за Лондон, световния финансов център. Не трябва да се срамуваме от това, което правим, не трябва да стигаме до крайности, но трябва да пазим това, което е наше и да си държим на него. Има ползи от него. Но може би не е нужно да го виждаме единствено и само като традиционно опаковано с потури и народни носини. <рък> а, а разбира се, че е така. Защото може си... да се окаже модерно и част от економиката на бъдещето. Разбира се, че е така, но а, освен а, този момент, а, който го има, че млади хора се завръщат а, към земята и а, затварят консерви и буркани, младежи с висше образование и с сравнително високи доходи. Освен този процес, който е а, така благоприятен, а, се виждат и някои доста неблагоприятни черти в българското потребление. Искам да дам един пример за, за лекарствата. Оказва се, че една трета от а, българите, а, са, на тях са им били предписвани болнични лечения, които според тях са излични. Разбирате ли, не лекарства, болнично лечение. Става дума за стотици лева тоя човек отива при доктора или в, нали, в болницата при личен лекар и те му предписват някакво лечение, взимат му парите. Това също е консумация, също е потребление и също е хвърляне на пари на вятъра. И тези нежелани страни на потреблението, а, според мен, трябва да бъдат по-ясно, отчетливо изразени, така че не може да се пре преборим с тях и да не губим пари на вятъра. Сега, аз започнах с този пример, че 40 на 100 от хората изхвърлят закупени от тях, но на практика стоки, които даже не са стигнали до това да бъдат употребени. А, ние купуваме, а, ако имаме пари, купуваме повече. Това е пазарната мантра. Повече пари винаги ли означава повече харч? В много голяма част от случаите, наистина е така. А, на база на резултатите на, от изследването, те повече от 100 въпроса зададах а, към, към а, респондентите, а, съставихме индекси, които да могат да не покажат по-цялостните по въздействия. Примерно, индексът на маркетинговото претоварване, дали хората не им е стръснало от реклама, или индексът на общество на буклука, а, е един вид, който показва а, тази нагласа да купиш и да хвърлиш, без да да полваш. И тук искам само да кажа, че тия 40% се отнасят само за вещи за дълготрайна употреба. А що става дума за храни? Процента се покачва до 2 трети от българите. Две трети от българите, може да кажем така спокойно, купуват храни, не ги консумират на време и след това да ги изхвърлят. Добре, а какво показва този индекс на маркетинговото претоварване? Българи надвече осъзнал ли е, че рекламите го водят до... как да кажа... До това да купува неща, от които няма нужда, и след това да трябва да ги изхвърля, т.е. до производство на повече буклук. А, това е един много важен резултат, който го доказахме, статистически го доказахме, т.е. научно е потвърдено, че толкова е силен импулсът на входа на системата, колкото е силен импулсът на изхода на системата. С други думи, интензивността, с която маркетинга на убеждава да купуваме а, продукти, е равен на. А, интезивността на изхвърлянето на, на края. Има статистическа, силна статистическа зависимост между двата индекса. И, и, и тук а, мога да кажа, че повече от 50% за маркетинговото претоварване, че а, така ако сложим, го разделим на скалата от 1 до 100, над 50% хора се чувстват претоварени с маркетинг. Това е много осъзнават го. А, има ли нещо странно в данните, които обобщихте? А, нещо, което ви кара така да, да се тревожите? А, много така тревожни сигнали изкочиха, но това, което искам да акцентирам в намалкото ни време е това, че именно хората, които са с най-низки доходи, са най-уезими за неблагоприятни маркетингови въздействия. Хората, които а, имат доходи под 1000 лева в домакинството, а, те, те по, са по-склонни да, да купят продукт на промоция, който след това ще се окаже а, некачествен и ще го изхвърлят. Тоест, бедните са по-уязвими. За разлика от тях, хората са с високи доходи над 5000 лева, по-внимателно си а, разпределят а, парите и по- по-рядко по ги дават за, за, за глупости. И, и този голям а, пример за, за, за хазарта, за купуването на билети за нотарни игри, който смятам, че трябва да стане една публична дискусия, трябва ли да бъдат на всеки ъгъл да се продават, оказва се, че а, хората с високи доходи, те почти не се занимават с, а, да си купуват а, талончета и да търкат а, да видят дали ще спечелят. А, всъщност а, правят го най-уязвимите три групи. Хората с доходи под 1000 лева. И по 500 лева, хората, които живеят в малките градове, съответно имат по-малко житейски хоризонти. И а, трето хората, които са млади, на възраст а, до 25 години. А, младе над 50%, над 50 от хората до 25 години в а, нашата анкета а, отговарят, че имат опит с църкане на талончета. Това, поред мен, е, е, е, е сигнал, който трябва да накараме. На Дано да, да ни чуват сега и тези наши слушатели, които наистина си хвърлят парите на вятъра заради реклами на неща, които им се появяват пред очите като промоции. Защото ако, ако действително го доказвате създани, това звучи обезпокояващо най-бедните, са най-податливи. Но Точно това така. да харчат безогледно и малките пари, които имат. По-богатите са по-устойчиви на практика на маркетинг и на реклама, което е много любопитен да, но само резултат. Да, да, но само да вметна тук, пък при по-богатите -по потребители се задейства един друг механизъм, те превръщат своето потребление в самоцел. Имаше един много интересен въпрос в анкетата – работите, нали, доколко са съгласни с твърдението, работя усилено за да мога да се купя най-качествените продукти на пазара, най-качествените най и новите. Тоест да превърнеш своето потребление на продукти в, само, в самоцел, в цел на своя живот, а, докато по-богатите хора не си пръскат парите за, за ненужни стоки, но те пък си пръскат за качествено, но пак работят повече. Става един затворен кръг. Работя повече, си купя по-скъпи стоки, които излизат нови скот стоки на пазара, работя още повече и по такъв начин се забравя, че живота всъщност е кратък. Всъщност, Димитър, правите нещо наистина много интересно. Вие изучавате как маркетинга може да стимулира създаването на буклуци. Мислите ли, че чрез маркетинг хората могат да се научат да бъдат по-малко консуматори и да произвеждат по-малко буклук по тази причина? Тоест, въпрос на реклама ли е да, да се рекламира ли по-умерената и по-съзнателната консумация или пък антиконсумацията? Защото има много богати хора, които си казват, няма да си купувам нищо, защото искам минималистичен дизайн, а, да, не искам а, поглед да ми да се спира в ненужни вещи. Да, социологите отдавна са установили, че така реченото показно а, потребление и псевдо на просперитета, примерно старо БМВ и, и, и така лъскава къща отвън към, а отвътре така доста, доста мизерна. А, между другото, мисля, че именно това е Приноса, който, който правя с това изследване е за, за това, че маркетингът а, няма да загуби а, ролята си. А, не съм анти-маркетингов настроен, защото маркетингът е по-стар от капитализма, по-стар от социализма. А, маркетинг като начин а, на продаване, като търговия, като а, интеграция между хората, които се мъчат да, да купят и да продадат нещо и да, да разменят между себе си, е нещо старо и нещо присъщо за хората. А, Развиха се през последните 10-15 години много движения в а, Западна Европа за Дерастеж, които казват, че трябва да незабавно да се откажем, да намалим, да отрежем, да, да се върнем на село. А, те за тяхните общества може би са валидни тези а, теории, но моя път, който аз предлагам е, че маркетингът а, чисто и просто трябва да, да се използва не само от фирмите и от компаниите, ами да кажем от една община, която да, да използва маркетинг за да убеди своите хора да да, да се изхвърлят буклуците по правилния начин. Маркетингът има много голямо бъдеще, но просто маркетингът трябва да се преосмисли. Не като средство, което да не накара да си купим възможно най-много продукти, а като средство, което да доставя това, от което се нуждаем а, замяна на нашия труд. Точно такава е и дефиницията на маркетинга, но, но тая дефиниция до този момент... Сме как... се разминали. Да, разминаваме се, да. А може ли да бъде разконалеба на тази пазарна мантра, че е ч води до повишено потребление и че а, колкото повече растем економически, толкова повече консумираме. Може би това с богатите, които пък всъщност се отказват да консумират бясно? А, има, има такива тънки сигнали. А, а, в историята познава общества, които са постигали много висок економически растеж, като ССР през 30-те години, а, пък и далекоизточните общества, но потреблението остава малко. То економически растеж отива за изпълнение на различни обществено значими цели. Приятели за обществено значими цели. По времето на СССР това е въоръжаването и е индустриалната превара, далеко източните общества, възстановяването от Втората световна война, от финансовата криза. Няма време за това, но тук не съм да. напълно съгласна дали това е точният пример. Може би Швеция, Финландия, страни, които имат висок економически ръст и благосостояние, но не проявяват излишество в демонстрацията на богатство това е друг да, модел. Това е много важен пример. Да, моделите са много. Защото вашите да. примери там има репресия над консумацията по идеологически да, причини. Точно така. Но нямаме време, наистина да. за това. За шведския модел там има национална програма за, за поправене, репариране на, на, на продукти. Там се приема за белег на разум на. На, на, на едва ли не добросъвестност да си поправиш а, стоката на нали, развалената. А докато, не да си купиш нова. Да си купиш нова докато в нашето изследване данните показаха, че над 70% от а, хората, огромен процент, а, казват а, случвало се е да, да се откажа да си поправя а, някои стока, защото по-изгодно ми е да си купя нова. Купуваме изпо... естино, купуваме Проведено в Китай, използваме няколко месеца, после изхвърляме и по такъв начин планета се затруфва с отпадъци и ние се чудим защо сме нещастни. Защото купуваме повече, отколкото е нужно. Благодаря ви, Димитър Събев, който в хода на изследването си потвърждава интересната хипотеза, залегнала в основата на диссертационния му труд, за възможността да се прави маркетинг не с цел да се увеличи консумацията и производството съответно на буклук от ненужните вещи, а обратното. За въздържание от консумация. А това си е кошмарът на неолибералната парадигма. А, аз благодаря.